Сержант знову заплющив очі. Ні, похитав головою. Не пригадую. Хоча, здається, горбоносий, чи тінь так падала? Темно там було, поскаржився. І крім того, все так швидко скоїлося. Ніхто вас нічому не звинувачує, сержанте, заспокоїв його Шульга. Але ж ви розумієте, скоса поглянув на лікаря, наше завдання. Знешкодити злочинця. Як це трапилося? Після того, як старшина вовкотруб з Рожковим пішли до ресторану? Я залишився, почав сержант. Так-так, кивнув майор. Усе це не знаємо. Скажіть, звідки з'явився той? Злочинець. І як? На доріжці до ресторану. Спроквола відповів сержант. Він гукнув мене. Казав у кущах хтось стогне. Ну, і я піймався на гачок. Устиг ступити лише крок ліворуч, і все. Нічого більше не пам'ятаю. І ви не чули стогону в кущах? Губи сержанта затремтіли, і лікар подав знак майорові, щоб той припинив розмову. Досить. Юрій Юрійович поклав сержантові долоні на чоло. Певно, ви більше нічого не знаєте, і майор вдячний вам, так? Шульга зрозумів його, підвівся. Подужуйте, сержанте, я завітаю, коли вам полегшає. А злочинця ми неодмінно не спіймаємо, пообіцяв бадьоро, хоч сам не дуже вірив у це. Справді, злочинець був або надто досвідчений, або йому просто пощастило, не залишив слідів. А прикмети, які запам'ятав сержант не дуже прояснювали справу. Це сталося так. Близько одинадцятої ночі міліцейський мотоцикл зупинився біля міського парку. З нього зійшли старшина Волкотруб і рядовий Ришков. Залишивши біля машини сержанта Омельченка, пішли глянути, що робиться коло паркового ресторану. Повернулися хвилин через двадцять. Сержанта Омельченка біля мотоцикла не було. Трохи почекали на нього. Сержант не повертався. Тоді занепокоєні почали гукати його і, нарешті, вирішили оглянути кущі. Омельченко вже мало не сплив кров'ю. Добре, що до лікарні було недалеко. Старшина волкотруб Рожков перенесли його туди на руках. Через кілька хвилин біля місця злочину зупинилась оперативна машина. Підігнали два міліцейських мотоцикли, увімкнули фари. Шульга обдивився кущі, але нічого не знайшов. Суха земля не зберегла слідів. Лише трава, на яку впав сержант, просякла кров'ю. Увагу майора привернула свіжозламана гілка. Він акуратно зрізав її. Голодному йопеньки м'ясо. А що коли гілочку зламав злочинець та ще й залишив відбитки пальців? Вирішивши ще раз оглянути місце злочину при денному світлі, Шульга попрямував до лікарні. Чергова сестра трохи заспокоїла його. Поранному зробили переливання крові. Сержанту притомнів. Правда, лише на кілька хвилин стан його важкий. Але якщо сам Юрій Юрієвич... Майор зупинив балакучу жінку нетерпеливим жестом. «Хто такий Юрій Юрієвич і як його побачити?» Сестра здивовано замахала руками. Невже майор не чув про їхнього провідного хірурга? Його знає все місто. А про побачення не може бути й мови. Юрій Юрійович звелів нікого не пускати. Повертаючись до управління, шульга дивлявся в порожній вулиці, проведжав очима по перехожих і з прикрістю думав, що ж злочинець блукає десь на волі. Тепер уже озброєний. Майор поворушився на сидінні, зручніше вмощуючись, розумів, що напад на сержанта Омельченка випадковий, непідготовлений. Старшина міг і не залишити Омельченка біля машини. Отже, випадковість. Але вчинив напад злочинець сміливий і досвідчений, неначе готувався до нього. Зробив усе чисто. І майже не залишив слідів, хіба що зламана гілочка? Та ж її міг зламати падаючий Ілмельченко. Те, що злочинець не залишив слідів і вкрав пістолет,